Die volk is en ons wil sing. Joshua sal lief vir ons een story bring. Goeiemiddag maats, so lekker om te weet, daar is weer een hele paar kinderkies wat nie kan wacht, saam met my, om meer van Joshua se woord te leer nie. Nou. Kom ons gaan kyk, wat het nog gebeur, wat het Elisa nog gedoen? Maar daar was een hele klomp mannen saam met Elisa gewees, wat by Elisa geleer het en gekyk het hoe hulle kinders van vader moet wees, hoe om profete te wees. Ons noem hulle die profete seens. Nou, een dag toe kom hulle nou na Elisa toe en hulle sê vir Elisa, Elisa, kyk toch, die plek waar ons voor u woon, het nou vir ons te nau geword. Daar is nie genoeg plek vir ons allemaal hee. Ons is een hele paar manne. Kan ons dan nie asseblief na die Jordaan toe gaan nie? En daarvandaan ‘ vandaan balk gaan haal, dat ons daar vir ons een woonplek kan maak, om daar te woon. En die profeet Elisa sê toe vir hulle, dis recht manne, gaan maar. Maar een van die manne sê, ach Elisa, gaan toch asseblief saam met ons, saam met al die dinaars. En Elisa sê vir hom, goed, ek sal maar saam met julle gaan. En hy het toe ook saam met hulle gegaan en toe hulle by die Jordaan kom, het hulle bome begin afkap en hulle het hulle omgekap en hulle het omtrend gewerk. Maar terwyl een nou die balk kap, val die eister in die water en hy roep uit en sê, ach my meester Elisa, dit was nogal geleen geweest. Ja, dit is nie ons eie eister nie, dit was geleen van iemand anders te. Wat gaan ons nou doen? Want sien maats, in daarie tye, was eister maar baie, baie skaars, en om 'n buil te kry, was nogal een dier ding. So as jy dit kon leen by iemand, was dit beter, want het was like my nou net eindig die mense, wat daarom een geldkie het om sikke goed te kan koop, het het gehad. So nie elke nie het so iets gehaad, nie, en daarom, Is dit nou een groot probleem, want iemand moet dit nou terugje vir die man by wie hulle dit geleen het, en nou dit in die water geval, dit is nou weg. En Elisa vraag maar, waar het hy ingeval? En toe hulle van die plek wijs, het hy n stok afgesnij, en hy het die stok ingegooi, en toe dit op die water gaan val, daar waar die ijster geval het, kom die ijstersomme van self toe, dit hy die ijster boor die water laat drijwe, kan julle dit gloe? En Elisa sê toe vir hulle: "Maar haal hom dan nou maar uit." En die man het sy hand uitgesteek en hy het die eister gevat. Nou is die hele probleem opgelos. Is dit nie wonderlik nie, maats? Kan jy dit regkry? Gooi bietjie in jou ma se mes of se lepel in 'n glas met water of in die wasbak en gooi 'n stokkie op en kyk of hy gaan bootdrywe. Nee, hy gaan nie. Ons weet hy gaan nie. Ma Hier was nou een noodsituasie en Jawe het vir hulle gehelp. Elisa het net die stokkie ingegooi op die plek en toe kom die eister na boe en daar drijf hy. Hoe wonderlik is dit nie om ons vader Jawe te dien wat al hierdie wonderwerke kan doen dat as een mens werkelijk so groot probleem het dat hy altyd uithelp nie. Is dit nie wonderlik om so vader te heen nie? Nou ja maats, Daar is nou nog een wonderwerk wat vader dier Elisag vir ons gedoen het. En vandag praat ons dan net eers hier hoor. Ons praat volgende keer oor iets vader. En mag die seen dier die liefde van Yeshua op jylle reen. Lief jylle allemaal.